Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio SD Din nationella röst i Eten 88 Med Kärts i Stockholms närradio Idag, lördagen den 15 november Är det Staffan Arnberg och Och David Bergqvist Ja, som sänder nu en timme Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon Söndag 16 november klockan 9.00 Och även chans för en andra repris på följande torsdag Den 20 november klockan 20.30 och det går även att få in Radio SD via nätet på radiosd.se och sprid gärna ut det till alla vänner och bekanta. Beställ gärna infopaket genom vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet på 08 50 00, 00 50. Detta kan göras dygnet runt men är bemannat vardagar mellan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 på obestämd tid, inte minst på grund av det miljontals människor i arbetsförålder som står utanför arbetsmarknaden. De invandrare som integreras respektive assimilerats till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som söker sig till Sverige ska efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd.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 garantera att visdomsmedlen verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Förra veckans program så påannonserade Arnold att vi här Staffan och David och i grupp C ska prata om två tv-program eller ett, en program och en tv serie kom det här som heter Halal-TV och det andra är ett debattprogram med Janne Josefsson. Eh, där var då vår representant eh, Björn Söder närvarande, vår eh, partisekreterare och sitter med i kommunfullmäktige i Helsingborg. Eh, han debatterade där med en miljöpartist och eh, ämnet var då att handlade om illegala invandrares rätt till fri tand och sjukvård då i Helsingborg som vi demokrater tycker är ett orättvist system med tanke på svenska äldre pensionärer som har betalat skatt hela sitt liv. så ska man då betala en avgift då på ett par hundra kronor när man vid själva läkarbesöket. Här ska då de illegala invandrarna betala 50 kronor. Och har de inte 50 kronor så slipper de det också. Och det hettade till lite grann. Och jag tror faktiskt att Björn Söder gjorde ett väldigt bra intryck på många svenskar. Att många svenskar efter detta program har nog tänkt om vart Sverige är på väg med vår mångkultur. Eh, alltså illegal, det verkar precis som att svenska folk börjar eh, tappa begreppen och vissa definitioner Alltså illegal, det känns fånigt för mig att prata i såna här termer Men illegal betyder ju olaglig Alltså då är man en kriminell Så att man har inte rätt att vara i Sverige Och ändå då ska man ha rätt till fri sjuk- och tandvård Och inte betala ett öre. Och det kan ju vara kan dödliga sig där. Ja, just det. Man behöver inte ens identifiera sig. Man kan ha ett eh, tillfälligt personnummer. Det går jättebra för att eh, eh, sjukvårdspersonalen kan inte kräva eh, den riktiga identiteten. så att eh, Det har vi sagt tidigare här att eh, Björn Söder sa då eh, att svenskar kan eh, fejka ett ID-nummer och på så vis få frik, sjukvård. Men som David Long sa så står inte vi Sverigedemokrater bakom det och uppmanar svenskar utan det var personen från, från Björn Söder. Men jag kan ju faktiskt hålla med om honom att det kanske inte är så dumt. Ja. Det var väldigt intressant i sammanhanget här också. Det är ju att samtliga av de övriga partierna var överens om, denna, om detta i, i, i Malmö då. Och eh, man kan ju nästan undra Gör inte media ett litet självmål här när man bjuder in Björn Schöder för att debattera mot ja, en, representant, en, en representant som man kan säga i princip representerar samtliga riksdagspartier i det här fallet? När man då låter en sådan debatt få ske så kan man ju ändå tycka då att med tanke på att så pass många människor ändå eh, är på det klara med att mm. i det här fallet så har faktiskt Björn Söder rätt va? Mm. Att man ändå gör ett självmål då, när, man, när man bjuder in till en sån här debatt mm. Sen har vi ju då Att som illegal invandare Man har fått avslag Du har inte rätt att vara i Sverige Du uppfyller inte Genève-konventionens kriterier Liksom undan bara, jag ska in här bara Så går man under jorden Och det, det otäckat tycker jag är då att som förälder då, Så drar man in sina barn i det här Om de råkar bli sjuka Det är ju det att vi är inte emot dem Att de ska ha rätt till vård Det är bara att det kostar Det är det mm. det handlar om Eh, men eh, att utsätta eh, sitt barn för den risken Det, det tycker jag eh, så, så gör man inte som ansvarsfull förälder God läkaretik säger ju då själv att Man tar inte reda på om det här är en krigsförbrytare från Balkan Om man kommer in med ett brutet ben Så då hjälper man ju vederbörande Det är ju läkaretiken säger ju ja. på det sättet Man skulle kunna jämföra Tänk att en person skulle gå med i en skytteklubb och så har den personen dömts för flertalet brott, våldsbrott. Mm. Och kan därför inte få någon licens. Därför kan han inte då kanske bli medlem i den här skytteklubben. Ska man påtvinga den här skytteklubben då att eh, släppa in den här medlemmen? Mm. Det kan man ju fråga sig. Mm, mm. Och ska han slippa betala medlemsavgift också? Man kanske drar pengar. <laughs> och det är det här eh, kravlösa samhället som har odlats under decennier under det socialdemokratiskt styret jag tror ett resultat av det här kravlösa, det är alltid andra man ska ställa krav på, andra ska fixa allting åt den individen, det personliga ansvaret är bortplockat mm. eh, nej han gjorde bra insats där Björn Kjöre tycker jag eh, han var ju även med då i del två i detta debattprogram så tog man upp då eh, den här nya programserien som har kommit och sänt två program nämligen Halal-tv och här har jag då en hel drös med tidningsklipp framför mig här Anna har skickat en del åt mig här också och det var ju faktiskt så att det här programserien som är åtta, tio program så blev det ju alltså kritikstorm till och med innan programmet hade gjort premiär och flitig debattör har varit här i svenska dagbordet, Dilsa Demir Bagsten, som kritiserar den här serien kraftfullt. Och eh, hon säger bland annat så här. Kan vi förvänta oss kors TV ledd av tre ortodoxa judiska kvinnor? Livets ord-tv ledd av Ulf Ekman eller rent av SD-tv med Jimmy Åkesson? Troligtvis inte. Hon säger rent av SD-tv med o Det är väl det värsta hon kan tänka sig. Det kan man läsa mellan raderna där. Men liksom, hon är i princip fast här. Och eh, man undrar ju här, är tre eh, beslöjade, djuptroende muslimska Tjejer, är, är de representativa för hela den svenska muslimska befolkningen i Sverige? Ja, Jag kan bara säga att det, i min privata omgivningskrets Så den eh, reaktionen jag har fått från muslimskt håll så att säga där, Är ju det att eh, det är väl inget speciellt med de här personerna Varför ska tre stycken eh, ty tyckare åka omkring i en buss och bara allmän tycka Du skulle kunna i princip lika gärna vara vem som helst va? Mm. Alltså, Jag tycker i och för sig om vi nu ska nämna prata lite om, om innehållet här så tycker jag i och för sig att det var ändå ganska så när jag sett dem efter sett dem här två avsnitten så tycker jag att man har ändå fört ganska vettiga resonemang i vissa fall då, då så att jag <coughs> ja, när jag fick höra tala som där Harald så var jag ju lite skeptisk då kanske men nej jag ändå tycker nog att jag har vänt lite där och anser då ändå att ja Ja, som sagt, det finns vettiga eh, ja, resonemang helt enkelt. De för ändå en del vettiga resonemang. Ja, det var ju del två då. vi kan vi hoppa på det, det här med att eh, det handlade om jämlighet. Och, och eh, det anser ju då de här tjejerna att det är familjens ensak vem som ska vara hemma med barnen. Och mm. eh, där har vi ju likheter faktiskt med Estis politik, ja. familjepolitik ja. utan där, där tycker vi att eh, mamman ska vara hemma de första tiden av biologiska skäl mm. självklart så att det... man ändå själv ska kunna välja då, då mm. om, ja, ja. beroende på hur den ekonomiska mm. situationen kanske ser mm. ut då. och folk brukar anklaga oss eller att, då att vi skulle ha tagit partiprogram från kristdemokraterna i, i vissa fall mm. och så, så är det ju inte utan det råkar ju bara bara så att våra vad vi anser vara sunt förnuft i vissa fall skulle då stämma mm. överens med kristdemokraternas men det är ingen som anklagat oss för att ta chariolagar ja, för... men som sagt var det återgång till programmet nummer ett då, så var det här med handslaget som har blivit väldigt omskrivet då att de utsatte då Carl Hamilton och han visste inte att kameran var på utan han blev ju då kränkt och upprörd Eh, över att eh, inte två av kvinnorna inte ville ta honom i hand för det är ju svensk sed och bruk att man gör det i Sverige medan en, en troende muslimsk kvinna inte tar män som är främlingar i hand och det hade ju varit en, en sexuell underton där att eh, man inte ska frästas man inte ska frästas, och tydligen tvärtom också men det är lite lustigt det har ju vi väldigt svårt, det har vi verkligen en kulturkrock för, överför det då i, i Sverige då att eh, så fort man tar någon i hand då, så ska, det, ska man få konstiga tankar. <laughs> så det är verkligen en kulturkrock. Och jag tycker väl att man ska ju ta sig den dit man kommer i ett gammalt fint ordspråk. Och jag för mitt liv skulle ju aldrig någonsin om jag reste till Teheran tvinga en eh, muslimsk kvinna ta mig i hand. Men det verkar det precis som att det är alena rådande var troende muslimer än befinner sig på jordklotet så ska övriga rätta sig efter detta. Och, och det sätter jag mig emot mm. faktiskt. Ja. Nej, du sa ju det här också ifrågasatt ifall de här personerna skulle representera all, allmänna muslimer i Sverige. Nej, och, så. nej, precis, det är ju inte så. Och det ser man ju nog ganska tydligt. Det är lite syn här att de ändå. På något sätt då kidnappar en religion därför att man, med tanke på att det ändå är ja, en del muslimer som, som väljer att inte hälsa då på det svenska mm, mm. ser det väl i vanliga sättet då och eh, då eh, när man då visar i tv hur alltså här gör vi muslimer va mm. så, så, så, ja, man tar i princip mm. de, de, de som har tagit seden dit mm, man kommer mm. som gisslan, i det här fall känns nästan Karl Hamilton blev ju kränkt och eh, sen tydligen tvingar han hälsa då, då var det kvinnan kränkt. Men det är mm. det som är så konstigt i Sverige då att eh, muslimer i minoriteter har kränkningsföreträde och det eh, reagerar starkt emot. Vi ska fortsätta prata i samma ämne efter vår första pausmelodi mm. som kommer här, ska alltså Göteborgs goskör, Framföra ett vackert stycke av eh, text av Werner von Heidenstam och musik av Wilhelm Stenhammar, nämligen Sverige. Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röstigheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det vackra stycket ni hörde nu så var det då Sverige. Framfört av Göteborgs Gosskör. Ja, är vi på Radio ST. pratar nu om tv-programmet. Halal-tv. Och för att återgå till det då. Så trodde ju inte Karl Hamilton att kameran var på. Och det är ju så här. Han tog ju avstånd. Delar av, av, av det där då. I, I debattprogrammet sen. Men det är ju så här. att vad man, vad man, man kan ju svära leva över mellan fyra, hemis fyra väggar. Och som man inte vill prata offentligt. Och jag kommer att tänka på en annan situation. Så var det om det var en kinesisk ambassadör som hade sagt något olämpligt politiskt inkorrekt som de i Peking tog honom i örat. Eller om det var i Moskva, jag kommer inte exakt ihåg. Och så ursäktade han, ja men han var ju berusad. Ja men då var det ännu värre reaktioner för då, då, då brukar ju verkligen sanningen komma fram. Mm. Så att man får ju skilja på, på, på vissa saker här. Mm. Och men, men det sa vi ju det att minoriteter verkar i Sverige ha kränkningsföreträde för att en svensk eller en blir ju självklart kränkt när man då i någon inte vill hälsa tag ta i hand. För det är ett sätt för oss att visa värdighet. Tyvärr finns det tycker jag numera rätt många svenskar som inte kan hälsa som folk. Alltså ett, ett, ett stadigt handslag och sen tittar man varandra i ögonen. Nej men så hälsar man som folk. Och tyvärr finns det svenskar som inte som till och med är dåliga på det där. Så vi vill nästan dra det där lite längre. Att vi borde också lära oss detta. Men här är ju en kulturkrock. Det är helt klart. Och ja, du har lite synpunkter också. då Ja, framförallt så är det väl två saker ändå som jag skulle vilja... Eh, ja, kritisera Hamilton för. Även då. För att eh, dels så säger han ju det själv då att... Eh, att i debattprogrammet sen när han ska försvara sig och värja sig Mot de här anklagelserna då då, eh, Att eh, Ja eh, Han eh, Han eh, säger det Att eh, om 20 år Exempelvis då, då Så kanske man hälsar på ett helt annat sätt i Sverige Förmodligen kommer man att göra det Och det tycker jag var ett uttalande som störde mig Väldigt mycket därför att det här hand, handslaget som man har, det är ju alltså någonting som har haft sedan mycket lång tid tillbaka i tiden. Mm, eh, dels, det är väl ända, trä, ett sig längre tillbaka i tiden än vikingatiden. Eh, dels var det det, men sen tycker jag också att han går till överdrift när han eh, till slut då, då enligt den här ansvarig utgivaren för, för Halal-tv, ska ha påtvingat sig det här handslaget då. Mm. Då tycker jag att han går till överdrift för att Man måste ändå kunna Tänka sig in i en annan persons situation Det här kan vara en människa som Av en princip då aldrig någonsin har Tagit handslag med en främmande man Varför skulle hon göra just Vid det här mm. Tillfället va Det, det, kan, det är, en, det är en stor, ett stort steg för henne Och mm. det tycker jag är lite lustigt att Hamilton inte inser mm. Sen eh, finns det ju En till synpunkt här och det är som jag tycker kan vara lite undlig, eller egentligen är den väl inte så undlig med tanke på att vi befinner oss i Sverige och att det är svensk media här, men han, i, i det här materialet då som är ljudupptaget så, så kritiserar han ju även integrationspolitiken och han säger det att eh, under, under den här tiden då så, man, så har man haft en slags tolerans eh, för invandrare, men för invandring och för främmande sedvänjor då men uh, han menar på att Det har varit en falsk tolerans Alltså en falsk bild Det media som säger att svenskar vi är toleranta mm. Och sen ska man följa, följa Den här toleransen Och uh, då menar han att det är en falsk tolerans Egentligen finns det en stark intolerans Hos människor Inte Precis. Och, och, och, och då menar jag att det är konstigt man tar upp det här med handslaget va, Och gör en jättestor grej av det Medan uh, Medan uh, in, in, in, in, Hans kritik mot integrationspolitiken den tar man absolut, den tar man inte upp. Mm. Det, det, ja. mm. eh, en av kvinnorna studerar ju till läkare. Och då kan hon ju inte ta i hand med hälften av sina patienter. Sen är det någon som har sagt att eh, det är ganska bra. För då slipper läkaren gå och tvätta händerna stup i kvarten av mm. hygieniska skäl. Eh, så det är en dubbel aspekt på hela. Men om man då skulle införa det... Då ska det ju inte vara på grund av sharia-lagar utan av hygieniska skäl. Sen har ju då svensk korrekthet och svensk vänster har ju då menat att det här med att ta i hand är en klassfråga. Första programmet handlar ju faktiskt om klass, jag tycker så är urvattnat. Se, se människan, se människan istället. Jag är så trött på det här med klassindelningar. Mm. Det är oftast vänstern som är så fixerade här. Um, och Carl Hamilton representerar vi då i överklassen då, ville man med påstå. Mm. Och jag tycker att det där har inte ett dugg med det att göra. Att, att ta i hand i Sverige till det var vanligt folkvett. Mm. Och, och, och det finns en insändare här i Svenska Dagbladet, här, den femte då, som är att halal-TV är billig vänsterpropaganda. Det kan jag i delvis hålla med. Ja. Jag tänkte bara när vi var inne på det här med klasser. Eh, jag tror inte att någon människa egentligen känner sig tillhörande i någon klass, därför att de, när man frågar de här personerna i det här TV-programmet så säger man ju oftast att man tillhör en, antingen ja, medelklass, säger de flesta. Det är ingen som vill säga att jag tillhör underklassen och ingen som vill säga att jag vill tillhör överklassen. Så jag tror att det är, det är, någon, det är en inre känsla helt enkelt. Mm. Så det finns ju de som är så kallade uppkomningar, men ändå inte då har det här traditionella beteendet mm. inom sig. Då, ja. Så att, ja, det, det kan variera. Visst, visst. Från metro 6 november så står det i Halal-tv främjar Sverigedemokrater. Ja, får vi lite gratis röster på grund av programmet. Det är klart. Eh, tackar vi inte det till... Mm. nej till. Eh, och eh, Dilsademi Bagsten skriver i en annan artikel Var kommer den kritiska motvikten i halal-tv in när programmet leds av tre djupt troende muslimer? för Förmå djupt troende skapa balans i halal-tv. Halal mm. Så att, eh, ja, det är, och den här programscenen har ju bara börjat. Och eh, de vill ju ge en ny bild av Sverige, de här kvinnorna. Eh, eh, för att av med, så är det Hamiltons attack här då. Så säger han så här. Jag visste inte att det var rasism att vilja skaka hand med muslimer. Det är, rasism är också så oerhört urvattnat mm. i, i Sverige som har förlorat sin egentliga mening eh, att man kör så fort man är kritisk mot eh, den före invandringspolitiken och integrationspolitiken så stämplar man som rasist. det är helt fruktansvärt mm. hur man då missbrukar ett ord, jag tror att svenskar är av de runt i världen här som är minst rasistiska vi har det i bagaget flera hundra år tillbaka att vi, vi, vi bemöter folk på, på, på ett världsätt. Det har vi. Grunnit. Det ser inte att alla gör det, men vi har det i grunden. Men eh, debattörer och politiskt korrekta menar ju då att det i princip bara är svenskar som kan vara rasister. Eh, ja, vi avslutar väl det där, den delen i alla fall. Vi, vi kommer att komma till liknande här. Men jag kom på ett annat program här. En tv-dokumentär i samband med 10 av diskoteksbranden i Göteborg den 26 oktober. I början av programmet säger man att dokumentären sänds i samband med TV4s nollrasism -projekt. Att de tre killarna med invandrarbakgrund som anlade branden skulle vara rasister framgick inte. Jag kommer ihåg att media var snabba med att peka ut att det var nazister som anlade branden vilket alltså visade sig vara felaktigt. För första gången i svensk media skulle det alltså visa sig att även invandrare kan vara rasister. Vilket absolut inte framgick. Eller om tv-tittaren själv skulle dra den slutsatsen. Hade man varit lika otydlig om det hade visat sig att det var svenska nazister som låg bakom branden knappast. Ett av offren sa att hon kunde tänka sig att krama gärningsmännen. Hade hon velat göra det om det hade varit svenska nazister. Troligen inte. Om det hade varit svenska nazister och, och tjejen mot förmodan hade velat krama dessa hade TV4 ändå klippt bort inslaget. Och vad vill jag säga med allt det här då? Jo, att även en del icke-rasister har ett vi-och-dom-tänkande. Och det var nog inte avsikten att TV4 skulle göra ett sådant avslöjande. Hoppas bara att folk förstår att detta var ett oavsiktligt avslöjande. Om nu gärningsmännen inte hade ett rasistiskt motiv bakom branden, varför sänds detta då i samband med TV4s nollrasismprojekt? Ja, det kan man ju undra eh, verkligen. Eh, ja, vi kan ju då notera här att ett tidigare program här i debattprogrammet med Anna Jossesson så kom jag automatiskt in på det här med fildelning. Det är ju några veckor sedan. Och där har jag en bestämd åsikt här, att jag anser att det här är en bortklemad generation som inte vill och gör rätt för sig. Det är bara rättigheter och förmåner. Inga skyldigheter. Andra ska betala, det vill säga staten, det vill säga skattebetalarna. Och du tillhör ju ingen generation. så inte att du sitter och, och, och fildelar för fullt hus. Jag bara, vad säger om det här? Ja, jag kan säga, det är, lagstiftningen är säkert ganska svår. Frågan är när begås brottet? Är det den som... Det är själva delningen så att säga. Vem är det som är stora boen i det hela? Det är mm. som, en, som en produkt som skäls och säljs vidare så att säga. Mm. Det är väl en bora, och sen är eller flera helerister i det här fallet skulle man kunna säga. Mm. Eh, ja, det finns en artikel i Svenska den 9 november då. brännpunkt av Mohammed Omar. Islamistisk sekt järntvätlar barn. Wahhabismen. En synnerligen aggressiv gren inom islam. Som infiltrerar föreningar och skaffar sig positioner för att hjärntvätta barn och ungdomar. Det har som slutmål att göra sig till det enda legitima språkröret för islam i Sverige. Usama Bin Ladenens tänkande har formats i Wahab-miljö. Och sen har vi en tråkig nyhet där att Mauricio Rojas emigrerar till Spanien. Han var tänkt som integrationsminister eller någon annan position. Men Mod Olofsson sa det tvärt nej. Och han har ju då på ett icke-hycklande eh, sätt eh, attackerat den svenska integrations invandringspolitiken som har legat mycket i Estis linje. Mm. Så att där har vi en invandrare som vi vill gärna ha kvar i Sverige men som tyvärr har läsnat. och emigrerar nu till Spanien. Det var ju tråkigt. Ja, kära lyssnare. Då ska vi sända pausmelodi nummer två. Och eh, stycket heter Sanning och är komponerat och framfört av Korpöga med Linus Brylund och Thomas Ringdal. Linus Brylund är ju en välkänd röst här på Radio SD. Så Korpöga framför här Sanning. Varsågoda! Ja, kära ja. lyssnare! <hör> ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det stycke ni hörde nu så var det Sanning framfört... Av korrupöga bestående av Thomas Lindad och Linus Bylund, Var på den sistnämnda är en välbekant röst här i Radio SD. Nu lämnar jag ordet över till David. Ja, jo, jag tänkte ta upp här vad som stod. Ta upp lite ur st kuriren nummer 79 här. Alltså det senaste numret. Det står nämligen på sista sidan här så står det längst ner i hörnet. Salin tänker till. Och så hennes citat här då. Svenskarna måste integreras i det nya Sverige. Det gamla Sverige kommer inte tillbaka, slutet av. Och det är från Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001. Och det nya Sverige. Eh, hur ser det ut i det nya Sverige? Det är ju bara att bläddra lite i en kvällstidning eller en morgontidning. Så kan man ju se hur det nya Sverige ser ut. I mord, valtäkter, personrån, eh, havererad skola, undermålig sjukvård och äldreomsorg gruppvåldtäkter. Allt detta har ökat mångdubbelt. Kvinnor som faller från balkonger, kulturklockar, etnisk kvotering. Och inget försvar. Inget försvar heller. <laughs> det väntar man också ner. Elände bara. Ja. Och hur såg det gamla Sverige ut då, Stefan? Det, det mm. var ju betydligt fredligare samhällsklimat. Mm. Och vården var bättre. Det var ju bland den bättre än de flesta länderna. Fenomenen som jag nämnde här tidigare, de förekommer ju knappt. Och vissa av dem förekommer väl inte. De var väl inte ens uppfunna. Och då såg ju andra länder Sverige som ett ideal att eftersträva. Men nu är det snarare så att Sverige är ett skräckexempel. Ja, alltså jag tror ju lite grann att vi är, vi är lurade här. Nu i en familj, då måste ju både mamman och pappan arbeta för att det ska gå runt. Ja. Jag kan gå till mina, min mors barndom då. De var sju, sju syskon, nio stycken. Nu pratar vi alltså 30-talet, 20-30-talet och eh, mamman var hemma och till och med kom det en hemhjälp någon, par gånger i månaden och eh, det var pappan arbetade då på den tiden och ändå klarar man sig på en lön mm. eh, men nu ska ju varje barn ha en egen dator och eh, digital kamera och det är så mycket materiellt idag För jag kommer mm. ihåg den gången jag var tio år och blev besviken att jag fick inte det jag önskade mig till julklapp eller frötsas när julklapp var det. Och då sa min kära mor att eh, jag en jul kommer ihåg att jag fick en på äpplen. Ja. Så det är klart, det var ju helt andra krav då. Mm. Men mm. ändå så tycker jag nog att vi, vi är lurade. Men det är ju det är den här materiella standarden mm. som har gjort att det är mycket dyrare att leva idag. Men man kanske, behöver ju inte ha allt det där. Men. Nej, men vi behöver kanske inte gå tillbaka. Vi är vi vill ändå kanske inte gå tillbaka till 30-talet. Men om man går tillbaka till 50-60-talet så var det väl i alla fall betydligt... Eh, bättre. Och då kan man ju det. Det är det vi vill eftersträva. Mm. Här har vi ju den nya Sverige mm. som Salin mm. och hennes allierade mm. vill eftersträva. Och det är väl i princip ja, sjuklöven som vi kallar den. Mm. De ja. Men jag blev positivt överraskad här när finansminister Anders Borg läxade upp bankerna och giriga direktörer. Som till och med får bonus när det går dåligt. Mm. Och han uppmanade folk att pressa bankerna på lägre ränta. Till och med Lars Håhl är det klappa händerna. Ja, det är klart. Det, det ligger ju i vänsterstil. Men det, det, ja, gör det, det egentligen? Det, det finns ju liksom så här astronomiska löner att ha en miljon i månadslön. Det är liksom helt horribelt. Mm, men, nu under finanskrisen så tvingas ju staten att köpa upp mm. banker. Så man, man börjar ju... Man får nästan bli lite orolig här för planekonomi. Ja, det, man, det kommer ju aldrig bli. Ja. Ja. Men det har, det har ju gått till överdrift, det där någonting enormt alltså att man, ja. men de som jobbar och är flitiga eh, ja, medelinkomsttagare som, som har hög arbetsmoral, där tycker man att de borde få mera i, mm. i lönekuvertet efter skatt mm. så det eh, kan ju ske en fördelning där tycker man ju då mm. Nu, kära lyssnare, så blir det lite avdelning kultur här och eh, då är det så här att chockhöjningar av arrenden på landsort. Alltså landsort är fyren på, på en ö som inte öja. Alltså på öja ska det vara egentligen Men det kan tvinga både bofasta och sommarboende att sälja. Så att eh, det är risk att det kan utarmas. Och på tal om fyrar här så har vi då ett kulturarv som är hotat. Nämligen ett 50-tal fyra är ridningshotade nu navigerar man ju med GPS så att de är ju överflödiga ur navigeringssynpunkt ja inte bara, alla har ju inte GPS men det är ju alltså då fyra de äldsta från 1600-talet bland annat landsort är en av de äldsta vi har och många är ju idag i väldigt gott skick att man då av kulturskäl efter en del man har lagt ner men man ändå bevarar dem Bland annat på eh, grön skär som ligger utanför eh, eh, Sandhamn som, som kallas även för eh, Östersjöns drottning. Den har är, är ingen funktion men den, man har, det finns eh, eh, guidningar och, och den bevaras mm. än så länge. Ja, det är hemskt när man hör hur, hur man in, ofta inskränker på strandskyddet när det gäller byggnadstillstånd och sånt. Men här ser, vi, här ser vi tvärtom. Här river man alltså gamla kulturarv. Mm. Och mm. det, jag, det är hemskt. Mm. Det låter förvittna mm. helt enkelt. Mm. Eh, på tal om det då så är det ju så att Östersjön ligger dåligt till att bottendöden är den värsta sedan 1960. Stora områden av syrefattig botten mm. finns ju då på grund av övergöd, övergödning och... Eh, Ja, jag vet inte hur om det var... Man ser hela, hela Gotland i omring, där det är långt ut som det är botten död. Och det är en stor del av Östersjön där, där det är botten, botten är död alltså. På tal om det här marina samtalet så försöker man, varför stått att temporärt, rädda marinens musikkår. Då har jag uppmanat er att protestera mot den nedläggningen av denna orkester. De får vi ha kvar... Riskera att läggas ner Men nu ska den flyttas till Stockholm Den låg ju Karlskrona tidigare Men jag tror tyvärr att det är Bara någon slags övergång För att den sedermera ska läggas ner Men det går att protestera mot det där Nu har jag inte de här webbadresserna Som jag har berättat informerat om tidigare Så det går att protestera mot, mot detta att, att man värnar om Mariners musik och Man kan gå med i en förening där också då Ja, ska vi prata om lite smått och gott här ska vi ja, ska vi prata lite om amerikanska presidentvalet jag vet inte om det är så mycket att prata om det där, men, men det är ju så här att eh, svensk media har ju alltid då kritiserat republikanerna och sagt att de republikanska presidenter är i huvudet och demokraterna är intelligenta det är två filmskapare faktiskt som medvetet spred falska nyheter om Sarah Pallin. Bland annat hon visste inte att Afrika var en världsdel. Hon trodde att det var ett land. Det kan jag inte jag på det. Men tyvärr går ju många svenskar på det där då. Så att eh, det var ju alltså felaktigt. Eh, men eh, jag har väl en liten förhoppning här att. Eh, den nuvarande presidenten då, Obama, kan förhoppningsvis kanske bli någon slags länk, någon bro mellan kristna och muslimer. Jag kanske är naiv, men det är, det är ju det man hoppas på. Och mm. eh, att det kan då generera i något humanitärt och konstruktivt. Det är ju ja, alla delar av den förhoppningen mm. med, med att världen ser ut idag. Mm. Man har en oerhört press på sig att leda USA som ligger ekonomiskt under isen. Men vi här på Radio SD då lyckönskar ju då Barack Obama i hans roll som president som han tillträder den 20 januari. Men jag ska kritisera honom lite grann här för att han, han, han har nämligen kritiserat Danmark. Står jag i här. USAs nyvalda och blivande president och Barack Obama kritiserar på sin hemsida Danmark för att tillämpa Förstränga regler vad det gäller invandrare från Irak. Barack Obama kritiserar även USA för att ha tagit emot alldeles för få invandrare som efter att ha lovat att ta emot 7000 invandrare från Irak endast tagit emot 190. Dessutom uppmanar han de krigsförande alliansländerna att ta emot fler samtidigt som han säger att länderna tagit emot betrevligt lite. Danmarks biståndsminister tycker sin sida att man gjort mycket och då inte minst för dem som flyttat till Iraks grannländer. Danmark är den största givaren i förhållande till antalet vånare, invånare. Mäter vi vårt bistånd i absoluta tal är vi tredje största givarland efter USA och Japan, säger Ulla Törnes till nyhetsbyrån Ritsau. Och det där, det är klart, om man då från Irak, då vill som en iraker, vill emigrera till USA, ja då måste man ju för det första då sett USA som en befriare och inte som en ockupant till att börja med. Så det är lite känsligt att då emigrera till det landet som gick in i Irak. Sen är det ju så här att USA ställer ju krav på språk och att man ska arbeta. Och Sverige och många länder i Europa ställer ju inga krav. Så det är väl inte så konstigt att många iraker då som exempel här inte vill Eh, emigrera till USA. Sen är det väl att de, de, just de som ser USA som är befriare, det är väl kanske de som har minst anledning kanske att fly. Det ja, ja, ja, så ja, kan ju också vara det. Oh, eh. Absolut. Ja, du har mm. någonting. David? Ja, när jag tänkte, eftersom det är EU-val snart, så, ja, åtminstone om ett halvår, va, så är det så att vi behöver så många röster som möjligt. Alla röster räknas. Och därför tänkte jag att vi kunde spela en, en låt här av Depeche mode som heter Everything Counts. Du lyssnar på Radio SD på Stockholms närradio, 88 MHz. Och eh, det vi hörde, det var The Pash Mode som framförde Everything Counts. Och den här lilla tiden som är kvar här så hade jag och Staffan tänkt att ta upp lite eh, artiklar ur eh, SD-kridens nätupplaga. Eh, och här kan vi se i utrikes då, eh, det är från eh, den eh, 14 eh, november. Engelsmän flyr England, står det. Tusentals engelsmän flyr England varje år som direkt följd av våld och ökad otrygghet. Minskade samhälls eh, eh, samhällskänslor och höga levnadskostnader, rapporterar eh, Daily eh, på Daily Mail eh, på, eh, på eh, UK den eh, 30 september. Då. Och enligt officiell som minskar den vita befolkningen i England med 250 000 personer åren 2002-2006. De flesta väljer att flytta till Australien och Nya Zeeland, men även Kanada och Spanien är populärländer. Trots detta ökar befolkningen som en följd av den höga invandringen till landet. Det rör sig dels om invandrare från Östeuropa, inte minst Polen, dels från Indien, Pakistan, Afrika och Kina. Och uppgifterna har skapat oro i England. Och Sir Andrew Green på tankesmedjan Migration Watch menar att, att hela det engelska samhället står inför mycket snabba och omfattande förändringar om regeringen inte gör något åt problemet. Ja, på tal om England så all hänvisning till den kristna juden avskaffas i Oxford. Kommunalrådet i Oxford har fattat ett beslut om att all Hänvisning till en kristna eh, ska avskaffas. Rapporterar Vatikanradion den 6 november. Mm. Och sen har vi här då, då. Eh, Mohammed och Josef ersätter Pelle och Lisa. Antimobbningsorganisationen Friends har gett ut en bok eh, kallad I normens öga. Vilken är tänkt att eh, vända upp och ner på, på normerna i skolan. Rapporterar Stockholm Sitter den 6 november. Fyra olika författare med medverkar i boken som syftar till att skapa metoder för att grans granska normer. Då. Normen står i vägen för elevens utveckling. En person som står utanför anpassar och tonar ner sig själv. Ungdomarna måste få vara sig själva, säger en av författarna, Renitas eh, Sörensdotter, som vill att eh, lärare och elever bland annat ska ifrågasätta varför skolans litteratur domineras av vem, eh, västerländska Manliga författare. Jag på att säga... vänstervinnarna, Men mm. <laughs> det är, är ju... Ja. Och, och, och så, och få, så får Renita Söderdotter... Som hon vill då. Så kommer Pelle och Lisa att tas bort som begrepp i skolan. Så det är dags för att det blir... Mohammed och Josef istället. Mm. Och positiv nyhet. Åkesson behåller plats på makthavarlistan. Tidningen Fokus har för andra året i Rankat Sveriges viktigaste makthavare. Det centrala i bedömningen... Har varit att en person har mandat att förändra Sverige Jimmy Åkesson behåller sin plats på årets lista och ligger för flera ministrar mm. Här är äldreomsorgen i behov av förbättring SKL har presenterat en rapport som fungerar som ett medel för Sveriges kommuner att förstå och förbättra äldreomsorgen Rapporten visar att det inte finns något samband mellan goda resultat och höga kostnader utan att det är andra faktorer som är avgörande för att nå en god äldreomsorg en av de viktigaste slutsatserna som rapporten visar är att bra resultat förutsätter god samverkan mellan kommuner och landsting. Och ytterligare en slutsats är att hemtjänst som sker av i stort sett samma personer varje dag skapar trygghet hos det boende. Rapporten visar att det som får hemtjänst idag besöks i genomsnitt av 13 olika personer från hemtjänstpersonalen under en tvåveckorsperiod. I de kommuner som lyckas bäst Med personalkontinuitet I hemtjänsten Var antalet sju Sämsta värdet var 20 olika personer Ja, mm. för detta riksdagsman Blir Sverigedemokrat Det är Klaus Saar då, Som var tidigare riksdagsman för ny demokrati Han blir Sverigedemokrat Sen har vi då Skyltar på arabiska I har stadsbyggnadsförvaltningen Valt att sätta ut. Skyllta på både svenska och arabiska med motivering- att arabiska är kommunens näst största språk. Hade du någon kort grej kanske där? Eller? Nej, jag tänkte bara säga att det är väl dags att ja, ja, det var precis det ja. jag tänkte göra. Ja. Ja. Så skriv gärna till oss. Och det är adress SD, box 200 85 Stockholm. Och eh, ansvarig utgivare för denna sändning- är Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Så eh, Staffan och David tackar för oss- och vi kommer spela en låt på, som vi har fått förfrågan om. Och det är nämligen vår vallåt till valet 2006. Blåsippans väg mm. som vi har kommit över här. framför och nio, av Korpöga som består av Linusbyen och Thomas Ringdal. Så Staffan David tackar mm. för oss här. Yeah. Och vi hörs eh, om en månad igen. Och eh, nu får ni lyssna på Blåsippans väg. Varsågoda. Hej då. Tack och hej.